Al-Ghasas Ehvalat surəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli və rəhimli Allahım adınla. Ta, Ta Sin Mim Tilka ayatul kitabil Bu açıq aydın kitabın ayələridir. Natlu aleyke min iman gətirən insanlar üçün Musa ilə Firavunun əhvalatını olduğu kimi oxuyacağıq. İnne fid'auna ala fil ardı ve ce'ala ehlaha şiy'a. Yəstədrifü taifətən minhum, yudəbbihü əbnəəhum və yəstəxin nisəəhum, innəhü kənə minəl-mufsidin. Həqiqətən, Firon yeryüzündə təkəbbürlük göstərib, onun əhalisini zümrələrə bölmüşdür. Firon onlardan bir zümrəni zəiflədir, Onların oğlan uşaqlarını öldürür, qadınlarını isə sağ buraxırdı. Həqiqətən o fitnə fəsad törədənlərdən idi. Vən <Sessizlik> urid Biz istedik ki, həmin yerdə aciz qalanlara mərhəmət göstərək. Onları öndə gedənlər və varislər edək. وَمَكَّنَّ <يحذرون> Yer üzündə onlara hökmranlıq bəxş edək. Firona hamana və onların əskərlərinə qorxub çəkindikləri şeyi göstərək. Və əvhəyna ilə əmmi Musa ən ərdiih, fə idə xifti əlayhi fə əlqiyhi filyəmmi vələ təxafi vələ təhzəni, inna radduhu ileyki və Biz Musanın anasına onu emizdir. ondan ötürü qorxuduqda isə onu çaya at, qorxma və kədərlənmə. Çünki biz onu sənə qaytaracaq və onu elçilərimizdən biri edəcəyik, deyə vəhq etdik. Fəltəqətəhü əlu fid'aunə liyəkuna <Sessizlik> ləhum əduvən və xəzənə. Fironun ailəsi onu tapıb götürdülər ki, axırda onlara düşmən və başlarına bəla olsun. Həqiqətən Firon, Haman və onların əskərləri günahkar idilər. وقالَتِ امْرَأَتُ dedi. Bu uşak hem benim hem de senin üçün göz aydınlığıdır. Onu öldürmeyin. Olabilsin ki o bize bir fayda verir yahudda onu oğulluğa götürək onlar bu işin sonunu bilmirdilər Musa'nın anasının ürəyi boş qalmışdı övlad dərdindən başqa heç bir şey haqda düşünmürdü Əgər biz vədimizə inananlardan olsun diyə onun qəlbinə səbr verməsəydik, az qala gördüyü işi açıb bildirəcəkdir. Anası onun bacısına onun dalınca get dedi. O da heç kime hiss etdirmədən kənardan Musaya göz qoyurdu. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِعَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَقْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ Daha önce biz ona öz anasından başka bütün süt analarını, onların döşünü əmməyi qadağan etmişdik. Musanın bacısı dedi, Sizin üçün onun qayrısına qalacaq, Və ona qarşı xeyirxah olacaq bir ailəni sizə göstərimmi? Fəradədnahu ilaa ummi kaytaqrdaynha wala tahzan w Beləliklə biz onu öz anasına qaytardıq ki, gözü aydın olsun, kədərlənməsin və Allahın vədinin haqq olduğunu bilsin lakin onların çoxu bunu bilmir. və nə belərdə şiddəhü və stəvə Musa yetkinləşib kamillik dövrünə çatdıqda biz ona hökmranlıq və ilm əta etdik. Biz xeyr-xalq işlər görənləri belə mükafatlandırırıq. Və dəxaləl-mədənətə alə xini qaflatin min əhlihə, fə wəcədə fiyhə rəculeyni yəqtətilən həzə min şiətihə və həzə فَاسْتَغَاثَهُ الَّذ۪ي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذ۪ي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ Qalə, həzə min amel-i şeytən, inəhu əduv-un O, şəhərə ehalisi xəbersiz iken dəxil oldu ve orada birbiriyle vuruşan iki kişi gördü. Biri onun tərəftarlarından, o biri isə düşmənlərindən idi. Tərəftarlarından olan kəs onu düşmənlə qarşı köməyə çağırdı. Musa onu vurub öldürdü və bu şeytan əməlindəndir. Həqiqətən o, haqq yoldan azdıran açıq aydın bir düşməndir, dedi Qala Rabbi inni zalamtu nafsi Musa dede Ey Rabbim mən özüm özümə zulm etdim məni bağışla O da onu bağışladı Həqiqətən o bağışlayandır rəhimlidir قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين موسى dedi Ey Rabbim mana nemet bahşettiğin için ben hiç vakit günahkarlara arka olmayacağım fa asbaha fil madinati qaaifay Fəizənədillə destənsərəh biləms istəsrəxə qala lemu sa gün qorxu içində ətrafa göz qoya-qoya şəhərə çıxdı birdən dünən onu köməyə çağıran kəs yenə fəryad qoparıb onu köməyə çağırdı Musa ona Sen doğrudan da açıq-aşkar açı yolunu azmışım biri sen, dedi. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذ۪ي هُوَ عَدُونَ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَٰى قَالَ يَا مُوسَٰى أَتُرِيدُ أَنْ تَقُتُلَنِيكَ مَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ Əgər yalnız yerdə zalım Musa ikisinin də düşməni olan Misirliləri yatalamaq istəyidə o dedi: Ey Musa, sən dünən birini vurub öldürdüyün kimi məni də öldürmək istəyirsənsə, sən yer üzündə ancaq bir zülmkar olmaq istəyirsən. Sən islah edənlərdən olmaq istəmirsən. Wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal mala'a Şəhərin kənarından bir kişi qaşa gəlib dedi. Ey Musa, Zadeganlar səni öldürmək barəsində məşvərət edirlər. Çıx get. İnan ki, mən sənin yaxşılığını istəyənlərdənəm. Fa xaraca minha xaifay yatarqab. Musa qorxu içində ətrafa baxa-baxa oradan çıxıb: "Ey Rəbbim, məni zalım adamların əlindən qurtar" dedi. Və ləmmə təvəccəhəti l-qaa mədiyən qāla ənsə o, Mədiyan tərəfə yollanıb ola ki, Rəbbim mənə doğru yolu göstersin, dedi. وَرَدَ مَدْيَنًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ Koyunun yanında heyvanlarına su veren adamlar gördü Onların yakınlığında da koyunlarını O biri heyvanlardan geri çeken iki kız görüp Size ne olup dedi Onlar dediler Çobanlar heyvanlarını sürüp aparmamış Biz koyunlarımıza su verebilmirik Atamız da çok kocadır Fəzə qələhuma thumma walla ila zill fa qala rabbi Musa onların yerinə qoyunlara su verdi. Sonra da kölgəyə çəkilib dedi: Ey Rəbbim, sənin mənə nazil edəcəyin xeyirə ehtiyacım var. Fəcəəət hü ihdəhü mə temşi ala istihyək, qalət inə əbiyyəd'uqə liyəcziyəkə ecrəmə səqaytə lənə, fəlemmə jəəəhü və qass aleyhil qasas qalələ təkhaf, necavta minəl qawmiz zəlimin. Bir qədər sonra kızlardan biri utana utana onun yanına gelip dedi. Atam bizim yerimizə qoyunları sulamağının haqqını ödəməkdən ötürü səni çağırır. Musa onun yanına gəlib, başına gələn əhvalatı ona danışdıqda o dedi: "Qorxma. Sən zalım adamların əlindən xilas olmuşsan." Qalat ihda huma ya abatista'jir <gülüyor> in khayra manista'jarta Qızlardan biri dedi: Atacan, onu muzla işə götür. Çünki o, muzla işə götürdüklərinin ən yakşısı, güclü və eytibarlı olanıdır. Qala, inni üridu ən unkihaka əhdəb nətəyyə hətəyini ələ an təəcürani thamaniyə in ətməm tə əşran fəmin əndik وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكِ سَتَجِدُنِي إِنْشَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّالِحِينَ Şüeyb dedi, 8 il mənə işləmək şərti ilə qızlarımdan birini sənə ərə vermək istəyirəm. Əgər sən bu müddəti 10 ilə çatdırsan, bu sənin tərəfindən bir lütf olar. Mən sənə əziyyət vermək istəmirəm. Allah qoysa mənim əməli salihlərdən olduğumu görəcəksən. Qala zalika bayni Musa dedi. Bu ikimizin arasında olan razılıqdır. Bu iki müddətdən hansını başa çatdırsam Məne qarşı haksızlıq olmamalıdır. Allah da dediğimize şahittir. Fələm mə qadā Mûsəl-əjələ və səarə biəhlihə ənəsə min cənib-i t-túr-i nəarə. Qalə inni ənəstu Lə nəri, lə Musa müddətini başa vurub ailəsi ilə birlikdə yola çıxdığı zaman Dağın yanında bir od gördü və ailəsinə dedi Dayanın, mən bir od gördüm Mən ondan sizə bir xəbər və ya bir köz gətirərəm ki, qısınasınız فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ Ən ya Musa, inni ənəllâhu rabbul aləmin Musa oraya gəlib çatdıqda, sağ tərəfindəki vadinin yaxınlığında olan mübarək yerdəki ağaç tərəfdən ona nida gəldi. Ey Musa, alemlerin Rabbi olan Allah menim. Ve an elqi asaka. Falamma raaha tahdzu ka'ennaha jaanun wel la mudbirun wel la mu'aqib. Ya Musa aqbil wel la taqaf innaka min el aminin. Asani Musa onun ilan kimi qıvrıldığını görüb, geriyə belə baxmadan dönüb qaçmağa başladı. Allah dedi, ey Musa, yaxın gəl, qorxma, sən əminəmanlıqda olanlardansan. Əslük yədəkə fī cəybikə təxruc bəydaə min ghəyri su, və dmüm ileykə jənahəkə minər rəhb. Bən dalik burhanan min qoyununa sal ki elin oradan lekesiz aqabaq cixsin qorxu kechip geçsin diye elini ozune sıx bu firona ve onun eyyanlarina qarşı senin rabbindən olan iki tutarlı dəlildir Əgillətan onlar fasiq adamlardır. Ələ rəbbim, Musa dedi: Ey Rəbbim, mən onlardan birini öldürmüşəm, qorxuram ki, onlar da məni öldürələr. أن Qardaşım Harun dildə məndən daha bəlaqətlidir. Onu da dediklərimi təsdiqləyən bir köməkçi kimi mənimlə birlikdə göndər. Mən onların məni yalançı sayacaqlarından qorxuram. Qala sana şedd ududuk bi ahik wa naj'al lakuma sultanan fala bi ayatina antuma waman Allah dedi Biz seni qardaşınla qüvvətləndirəcəyik ikinizə də dəlil verəcəyik onlar sizə heç bir pislik toxundura bilməyəcəklər Möcüzələrimiz sayəsində siz və sizə təbə olanlar mütləq qalib gələcəksiniz. Fələmmə jəəəhum Musə bi-əyətina bəyyinəkin qalur, qalur, qalur, mə hədə illə sihrun müftəra, və mə bi-hədə fi əbəinəl-əvvəlinin. Musa onların yanına açıq aydın dəlillərimizlə gəldikdə onlar, bu ancaq uydurulmuş bir sehirdir. Biz ulu babalarımızdan belə bir şey eşitməmişik, dedilər. وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارُ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الضَارِمُونَ Musa dedi, Rəbbim öz tərəfindən kimin doğru yolu göstərən rəhbər gətirdiyini və ahirət yurdunun kime nəsib olacağını daha yaxşı bilir. Şübhəsiz ki, zalımlar nicad tapmazlar. وَقَالَ فِدْعَونُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُمَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرِي Fəəvqidliyyə həmanu ala attili fəcəlliyyə sərhan ləalliyyə attaliyu ilə iləhi Müsə və inni ləəzunnuhu minəl kədibin. Firon dedi, ey əyanlar, mən sizin üçün özümdən başqa bir məbud tanımıram. Ey Haman, mənim üçün palçığın üzərimdə od qala. Və bir qüllə düzətdi ki, Musa'nın məbudunun yanına qalxın. Mən həqiqətən də onu yalançılardan hesab edirəm. Və istəkbarəhu və, və, və onun əskərləri yer üzündə haqsız yerə təkcəbbür göstərdilər və elə güman etdilər ki, huzurumuza qaytarılmayacaqlar. Fa'axadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam. Fa'unzur <gülüyor> kayfa kana aqibatu Biz də onu və onun əskərlərini tutub dənizə atdıq. Bax gör zalımların aqibəti necə oldu. Və cəhəllənməyə səbəb etdik, onlar bizə çağırırlar və qiyamət Biz onları oda çağıran rəhbərlər etdik. Qiyamət günü onlara kömək edilməyəcək. Və biz onları bu dünyada lənət etdik və bu dünyada onları lənətə dûçar etdik qiyamət günü isə onlar Allahım rəhmətindən qovulmuş kimsələrdən olacaqlar wala qad aitayna musa al kitab min ba'd ma ahlakna al dəsairən nəs biz əvvəlki nəsləri məhv etdikdən sonra musaya insanlar üçün açıq aydın dəlillər doğru yol göstəricisi və rəhmet olaraq kitab verdik ki bəlkə düşünüb ibrət alsınlar əmə qu təbicəni bil qqbid qayıayıə ilə müsəl əzmravamə qu təminə şəhi din. Biz müsaaya əmri yerə yetirməyi tapaşırdıq sən dağın qər tərəfində değildim. Sən buna şahid olanlardan da değildim. Olə kim قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ quruna وَمَا كُنْتَ تَثَاوِيًا فِي أَهْلِ biz Musa'dan sonra neçə-neçə nəslər yaratdıq və onlar uzun ömür sürdülər. Sən Medyan sakinləri arasında olub ayələrimizi onlara oxumurdun. Lakin elçiləri Biz gönderdik. Və mə kuntə bi cənib-i t-tūr-i id nâdeyna və ləkin rəhmətən min rəbbik rəhmətən min rəbbikə lətundir qawmən mə min nəzīrin min qablikə ləalləhum yətədəkkarun. Biz Musanı çağırdığımız zaman da sən dağın yanında deyildin, lakin səndən əvvəl özlərinə xəbərdar edən Peyğəmbər gəlməmiş bir tayfanı xəbərdar edəsən deyə Rəbbindən bir mərhəmət olaraq səni Peyğəmbər göndərdik ki, bəlkə düşünüb anlayalar. ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولون ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين ازlərinin etdikləri əməllərə görə onlara bir müsibət üz verdikdə ey rəbbimiz Ne üçün bizə bir Peyğəmbər göndərmədin ki, biz də sənin ayələrinə tabi olub müminlərdən olaq deməseydilər, səni Peyğəmbər göndərməzdir. Fələmmə jəəəhumul xaqq min indina qalu, ləulə əutiyə mitlə mə əutiyə Musə, əvələm yəkfuru bimə əutiyə Musə min qabl. Bizim tərəfimizdən onlara haq gəldikdə onlar, ne üçün Musaya verilənin bənzəri ona da verilmədi dedilər. Məyər onlar daha öncə Musaya veriləni inkar etməmişdilərmi? Onlar demişdilər, bir-birini dəstək iki seyr Əmçinin demişdilər, biz heç birinə inanmırıq. De ki, əgər doğru deyirsinizsə, Allah tərəfindən elə bir kitab gətirin ki, bu ikisindən daha doğru yol göstərən bir rəhbər olsun və mən də ona tabe olur. Və elləm yestecibulaka fa'lam annma yettəbi'un ehwaahum və men adllu Allah. İnnallaaha la yehdi'ul qawma'd-dallimin. Əgər sənə cavab verməsələr, bilki onlar nəfslərinin istəklərinə uymuşlar. Allahdan bir doğru yol göstəricisi gəlməyincə, öz nəfsinin istəyinə uyanılan daha çox azmış kim ola bilər? Şübhəsiz ki, Allah zalım adamları doğru yola yönətməz. <gülüyor> Biz sözü onlara çatdırdıq ki, düşünüb ibret alsınlar. Əl-ləzînə ətəynəhumu l-kitəbə minnə qablihīhum bihī yü'minun. quran əvvəl özlərində kitab verdiyimiz kəslər, ona iman getirirlər. Əl-ləyhəm qalun, Əl-ləyhəm qalun, Əl-ləyhəm qalun, Əl-ləyhəm İnna kunna Onlara Qur'an oxunduğu zaman biz ona iman gətirdik. O həqiqətən də Rəbbimizdən olan haqqdır. Biz ondan əvvəl də müsəlman idik deyirlər. Ulaik yötön etdiklərinə görə onlara mükafatları 2qat veriləcəkdir. Onlar pisliyi yaxşılıqla dəf edir və özlərinə verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyirlər. وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا <الْجَاهِينَ> onlar lağ lağı zaman ondan üç çevirib bizim əməllərimiz bizə sizin əməlləriniz də sizə aittir. sizə salam olsun Biz cahillərə qoşulmaq istəmirik deyirlər. İnne ka Allah yəhdi men yəşaa. Və Şübhəsiz ki, sən istədiyini doğru yola yönəldə bilməzsən. Amma Allah istədiyini doğru yola yönəldir. O, doğru yolda olanları da daha yaxşı tanıyır. Wa qalu in ittabi al-hudaa ma'aka nutakhatthafu min ad-dina aw lam numakkil lahum haraman amina yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in thamaratu Əgər biz səninlə birlikdə doğru yolla geçsək, yurdumuzdan qovularıq, məyər biz onları özümüzdən bir ruzi olaraq, hər cür meyvənin gətirdiyi müqəddəs, təhlükəsiz bir yerdə yerləşdirmədikmi? Lakin onların çoxu bunu bilmir. وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكننا نحن الوارثين biz hoşgüzəranə ilə qürrələnən neçə neçə şəhəri məhv etdik budur onların yurtları. Özlərindən sonra bəzilərindən başqa orada heç kəs sakin olmadı. Onlara biz variz olduq. Və mə kənə rabbukə mühlikəl qura, həttə yəbəətə fii ümmiha rəsulə, rəsulən yətlü əleyhim وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ سənin rəbbin şəhərlərdən ən mühüm olanına özlərinə ayələrimizi oxuyan bir elçi göndərməmiş o şəhərləri məhv etmədi biz yalnız əhaləsi zalım olan şəhərləri məhv etdik وَأَمَّا أُوتِيتُم مِّن ŞEYİN FƏ MƏTƏŨL HƏYƏTİD DÜNYƏ VƏ ZİYNƏTÜHƏ VƏ MƏ İNDƏLLAHİ XƏYRUN VƏ ƏBQƏƏ FƏ Sizə verilən hər şey ancaq dünya həyatının keçici zövqü və onun bərbəzəyidir. Allah yanında olanlar isə daha xeyirli və daha sürəklidir. Məyər başa düşmürsünüz. Afama waadna-hu wa'dan hasanan fa-huwa laqihu kamma t'atnaahum bir vaade qovuşan kimsə dünya həyatının keçici zövqünü bəxş etdiyimiz sonra da qiyamət günü cəhənnəmə gətiriləcək kimsə ilə E ola biler O gün Allah onları çağırıb diyecektir İddia etdiyiniz ettiğiniz şəriklərimhararadadılar Aelle dinə haqqaleyhimul qulu rabbiə ilə dinəvana Qarələrində sözün gerçəkləşəcəyi kimsələr diyəcəklər Ey Rəbbimiz, bunlar bizim azdırdığımız kimsələrdir Özümüz azdırdığımız kimi onları da azdırdıq Biz onlardan uzaqlaşıb, sənə üst tuturuq Doğrusu onlar bizə ibadət etmirdilər. Vətildu'u şurəkəkum fədəuhum fəlam Müşriklərə şəriklərinizi çağırın deyiləcək. Müşriklər onları çağıracaq. Lakin şərikləri onlara cavab verməyəcəklər. Onlar Əzabı görəcəklər. Yaxşı olardı ki, onlar doğru yolla getmiş olaydılar. O gün Allah onları çağırıb, elçilərə nə cavab verdiniz, deyəcək. Fə əmiyyət əleyhimul əndirin. بَأْيَوْمٍ إِذْ فَهُمْ ONLARDAN GİZLİ QALACAQDIR ONLAR BİR-BİRİNDƏN HƏÇ BİR ŞEY SORUŞA BİLMƏYƏCƏKLƏR تَوْبَةَ إِذْ آمَنَ وَعَمِلَ TÖVBƏ EDİB İMAN GƏTİRƏN Və yaxşı işlər görən kimsəyə gəlincə, ola bilsin ki, o, nica tapanlardan olsun. U rabbuka yakhluqu ma yasha'u və istədiyini yaradır və istədiyini də peyğəmbər seçir. Onların isə seçməyə haqqı yoxdur. Allah pakdır, müqəddəsdir və onların qoşduqları şəriklərdən qucadır. Sənin Rəbbin onların qəlbinin həm gizli saxladıqlarını, həm də aşkar etdiklərini bilir. وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ O, Allah'tır. Ondan başka ibadete layiq olan məbud yoktur. Dünyada da, ahirette de hemd ona məksustur. Höküm onundur və siz ona qaytarılacaqsınız. Qul araitum Allahu aleikum elleyle sabmadan ila yomil qiyamati men ilahun geyrullah yatikun bi diya. bir deyin görək. Əgər Allah gecəni üstünüzdə qiyamətə qədər uzatsa, Allahdan başqa hansı məbut sizə bir işıq gətirə bilər? Məyər siz eşitmirsiniz. Qul əraəytum in ca'ləlləhu ja aleykumun nəhərə səğmədən ilə yəvmil qiyaməh. Mən ilahun qayrullahi yətikum bileylin təskununa fiyyəh. Afəla təbṣirūn De ki, bir deyin görək, əgər Allah gündüzü üstünüzdə qiyamətə qədər uzatsa, Allah'tan başqa hansı məbud dincəldiyiniz gecəni sizə gətirə bilər? Məyər siz görmürsünüz? Uame rəhmətihi cəələ lakumə l-layla wan nahāra litaskunū fīhi wətəbtəğū وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْفُرُونَ O, öz mərhəməti ilə sizin üçün gecəni və gündüzü yarattı ki, incələsiniz və onun lütfündən ruzi axtarasınız. Bəlkə şükr edəsiniz. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَاءِيَا الَّذ۪ينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ O gün Allah onları çağırıb, iddia etdiyiniz şəriklərim hardadılar, diyəcəktir. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Biz hər ümmətdən bir şahid çıxardacaq və dəlilinizi gətirin, deyəcəyik. Onlar biləcəklər ki, haqq yalnız Allaha məqsusdur. Uydurduqları bütlər isə onları qoyub gedəcəklər. İnnə qarunə kənə min qəvmi Musə fəbəğə aleyhim və ətəynəhu minəl-kunuzimə innama fatihuhu latanu bil'usbati lilquwa id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la Qarun Musa ilə həmtaifə idi. Amma onlara qarşı yamanlıq edirdi. Biz ona elə xəzinələr vermişdik ki onların açarlarını daşımaq Bir dəstə qüvvətli adama ağır gəlirdi. Qövmü ona dedi, Öyünmə! Həqiqətən Allah öynənləri sevmir. Və əbtağ fīmə ətəkə Allahüddərəl-əkhirə Və lə tənsə nəsibəkə <Sessizlik> minəddünyə Və əhsən kəmə əhsənə Allahü Və la təbğil Allahın sənə verdiyi ilə axirət yurduna canat. Dünyadakı nəsibini də unutma. Allah sənə yaxşılıq etdiyi kimi sən də başqalarına yaxşılıq et. Yer üzündə fitnə fəsad törətməyə çalışma. Şübhəsiz ki Allah Fütnə fesat türedənləri səvnir. Qala innmə əutītuhu ələ ilmin əndi əvəlem yələm ənəlləhə qad əhləka min qablihə minəl qurun men hüvə əşəddü minhü qüvə men hüvə əşəddü minhü qüvətən və əktər cəm'a Qarun dedi, bu mənə ancaq məndə olan biliyə görə verilmişdir. Məyərə o bilmirdi ki, Allah ondan əvvəlki nəsillərdən, ondan daha qüvvətli və daha çox var dövlət yığan kəsləri məhv etmişdir. Günahkarlar, Öz günahları barəsində sorgu-sual olunmaz, üzlərindən tanınanlar. Və hərəcə alə qəvmihə fə ziynetih, qaləl-ləzīnə yuridunəl-həyətə d-dünyəyə laytə ləna mitlə mə əutiyə qarun, inə huladu həzzin Qarun öz ziynəti içində xalqının qarşısına çıxdı. Dünya həyatını arzulayanlar dedilər, Kaş ki, qaruna verilənin bənzəri bizə də verilə Həqiqətən, o böyük qismət sahibidir. Və qaləl-ləziyinə əutu-l-ilmə və iləkum thəvəbullahi xayrullimən əmənə və amilə salihəm. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ Elm verilmiş kəslər isə dediler, Vay halınıza! iman getirib yaxşı əməl işledən kimse üçün, Allahın mükafatı daha xeyirlidir. Buna isə yalnız səbredənlər nail olarlar. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ Və Biz onu öz evi ilə birlikdə yerə batırdıq. Allah'a qarşı ona kömək edə biləcək havadarları yox idi və özü də özünə kömək edə bilmədi. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون يقولون ويك ان الله يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امان الله علينا لخسف بنا ويك انه لا يفلح Dünən onun yerində olmağı arzulayanlar ertəsi gün deyirdilər. Ah, demək Allah öz qullarından istədiyi kəs üçün ruzunu artırar da, azaldardı. Əgər Allah bizə lütf etməsəydi, bizi də yerə batırardı. Ah, demək kəfirlər nicat tapmayacaqlarmış. Tilka dâru'l-âhirete nec'alühâ lillezîne fil-ardı ve lâ fesâdâ vel Biz o ahiret yurdunu yer üzünde tekebbürlü etmək və fitnə fesad törətmək istəməyənlərə nəsib edirik. Gözəl âqibət müttəqilərindir. Men jaa bil hasanati falahu khayrun minha waman jaa bisayyati fala yujza alladin amilu qiyamət günü yaxşı əməl gətirsə ona bundan daha yaxşısı verlər kim də pis əməl gətirsə Pis iş görənlərə ancaq etdikləri əməllərin cəzası verilər. İnnellezî fırḍa ʿalayka lqurʾân la-râdduk ilâ maʿâd. Qurʾrabbî aʿlamu men sənə nazil edib vacib buyuran Allah Qaydacağın yerə səni mütləq qaytaracaqdır. Heç ki, Rəbbim kimin hidayət gətirdiyini və kimin açıq aydın azğınlıq içində olduğunu yaxşı bilir. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ Sən bu kitabın sənə nazil olacağına ümid etmirdin. Bu ancaq Rəbbindən bir mərhəmətdir. Odur ki, heç vaxt kafirlərə arxa olma. Və lə yasuddunnəkə ən əyətilləhi bə'də ib ənzilət iləyik və d'u ilə Rabbikə və lə təkunən nə minəl-müşrikin. Allahın ayələri sənə nazil edildikdən sonra müğayət ol ki, onlar səni bu ayələrdən döndərməsinlər. Sən Rəbbinə dəvət et və müşriklərdən olma. Və la təd'u ma'allahi iləhən axar, la iləhə illə hu, kullu şeyin həlikun illə vəcəhə, Allah'la yanaşı Başka bir məbuda yalvarma Ondan başka İbadətə layıq olan Heç bir məbud yoktur Onun üzündən Başka Her şey Məhv olacaqdır Höküm O'nundur Və siz Ona qaytarılacaqsınız.